بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الهمزه سورة أنا من سوره 41 اناسماء منيزي مونغو كاتكا سوره هي يني ايا 9 ويل لكل همزه لمزه هذا مكالي Itawathibitikia wote wale ambao wana kazi yao ni usengenyi na ufitina. Pomazati wasengenyi, loma wa fitna. Kila mmoja aladhi ambaye jamaa malan wa addada amejifahari na Na kukusanya mali tu na kujesabia Na katika account yangu ya dola kiasi kadha Reali kiasi sarafu ya Tanzania kiasi kaza ya mahesabu kama hayo tu bila ya kuyatolea zaka bila ya kuetumia katika njia ambazo ni kwa ajili ya mwenyezi Mungu Ya hasabu anna malahu akhalada ana dhania kwamba mali zake zitamweka milele khala wapi na wab, si kweli kwa hakika layumbazanna fil hutana yeye pamoja na mali mali yake yote atakusanyia atatumbukizwa katika moto mkali wama adora kama mal hutama kipi kitu kufahamisha nini hutama naru allahil muqada ni moto wa Mwenyezi Mungu wenye kuwaka au wenye kuwashwa ni moto wa Mwenyezi Mungu allati moto ambao tataliu ala afida unachomoza ukali wake katika nyoyo innaha alaihim musaddadu moto huo juu ya makafiri wanafiki na wa shirikina utakubikizwa musaddadu utakubikizwa fi amadin mumaddada danya mikatale iliyonyoshwa yani vitaru danya vitaru viliyonyoshwa milingoti mi watakuwa katika vitaru ambavyo hawatapata hata kugeuka huku na huku Ee moto motopooze kufanya kazi vizuri ya mili yao. Ewe Mola tuepushe na huo Tunakuomba sisi hatuna uwezo kwako Na wala hatuna uwezo jitihada ya kufanya mpaka tukaepukana na adhabu yako. Subhanakallahul azim.